Примерні вітання учасникам спільноти Бабай, а також усім прихильникам містичного та горор-жанру. Сьогодні слухаємо оповідання англійського письменника і поета, одного з найвизначніших представників готичної епохи горору та фантастики початку ХХ століття – Вільяма Гупа Годжсона. На сайті «Баба.Я» ви можете знайти статтю Ігоря Антонюка «Жах, навіяний морем, життя перерване війною», присвячене цьому авторові. Морські подорожі принесли Гоб Годжсону величезний життєвий досвід та масу неповторних вражень, які надалі з'являються у його літературній творчості. Дослідники Годжсона відмічають, що на палубі корабля Вільям вперше розпочав писати – Спочатку документальні записи та звіти про плавання і, можливо, перші вірші. У 1906 році в американському журналі побачило світ перше оповідання із циклу Гоупа "Історії про Сергасове море". Сюжети розгортаються навколо Сергасового моря, де кораблі потрапляють у пастку. Отже, Вільям Гоп Гочсон From the TIdeless Sea із морської пустелі. Переклад та озвучка Сергій Левчук. Капітан Шхуни перехилився через поручні та уважно на щось вдивлявся. Ей на мені бінакля Джоко, сказав він, простягаючи позад себе руку. Джок на мить залишив кермо та збіг сходовим люком. Він негайно повернувся із біноклем і сунув його в простягнуту в очікуванні руку. Капітан кинув оком на об'єкт, після чого опустив його та протер лінзи. «Здається, це затоплена бочка, яку хтось ще й дуже вигадливо розмалював». Зевважив він після детальнішого розгляду об'єкта. «Тримай курзе вітром, Джоку, і ми подивимося на неї зблизька». Джок послухався і шхуна худко попрямувала в напрямку, який привернув увагу капітана. Коли вони наблизилися на якихось п'ятдесят футів, капітан наказав хлопцеві подати йому відпорного гака. Шхуна повільно наближалася, вітру майже не було. Нарешті бочка опинилася в межах досяжності, і капітан зачепив її гаком. Вона загойдалася в спокійній воді, і на мить навіть здалося, що ось-ось вислизне. Капітан зачепив... Гаком згнилу на вигляд мотузку, прикріплену до бочки. Він навіть не намагався тягнути мотузку, а лише наказав хлопцеві обв'язати її. Це було зроблено, і вони вдвох підняли бочку на палубу. Тепер стало очевидно, що це лише невеликий водобур, верхня частина якого прикрашена залишками намальованого імені Вемеак. Насилу вимовив капітан і почухав потилицю. «Поглянь на це, Джоку. Може, тобі це щось нагадве. Джок нахилився, відкашлявся та подивився на предмет. Майже хвилину він мовчки тупився в нього. Частину напису з водою». висловився він обережно. Навряд чи нам вдасться його прочитати, проте можна все таки спробувати. запропонував він після подальших роздумів. Тут доведеться, як слід, подумати. Варильце таки довго пробуло в воді, зауважив капітан, перевертаючи бочку. Ось глянь на раковини цих молюсків. Потім наказав. Неси на мені, сокиру. Юнге побіг виконувати наказ, а капітан нахилив бочку та ногою позбивав із нижньої сторони кілька молюсків. Один із них був геть просмолений. Він нахилився і оглянув його. «Нехай чорти мене вхоплять, якщо барильце не обсмолене», – вигукнув він. «Хтось його умисно кинув у море і дуже не бажав обити, що всередині хоч якось пошкодилося». Він відбив ногою ще один шматок смоли з молюсками. Несподівано підняв барильце та почав трясти його. Воно видавало глухий, ледь чутний звук, наче всередині. Було щось м'яке і маленьке. Повернувся хлопець із сокиру. «Відійде!» – промовив капітан і підняв сокиру. Тієї ж миті він увігнав сокиру в край барильця та нетерпляче і сильно нахилився вперед. Рука капітана ковзнула всередину, і він дістав невеликий згорток обшитий клейонкою. «Не думаю, що тут справді щось цінне», – зауважив він. «Але вважаю, хоч матимемо...» «Про що розповісти, коли повернемося додому?» Говорячи, він розрізав обгортку. Знизу було інше покриття з того ж матеріалу, а під ним третє, а під ним довгий згорток, зашитий у просмолену тканину. Його було здерто, і очам відкрився чорний циліндр, який виявився перекинутою жестяною каністрою. Всередині, акуратно загорнутими в останню смужку клейонки, Лежали згорнуті в трубку списані папери. Капітан витрусив залишки обгортки, але більше нічого не знайшов. Він передав рукопис Джокові зі словами. «Виглядає, що це більше твоя парафія, ніж моя!» зауважив він. «Ти вже читай, а я собі слухатиму. Після цього він звернувся до юної. «Принеси нас сюди обід!» Мені то помічникові буде зручніше тут, а ти встигнеш за керману. Давай вже Джоку. І незабаром Джок почав читати. Загибель домувальника. Домувальник. вигукнув капітан. Вітрильник загубився, коли я був іще підлітком. Дай поглянути в 73-му, точняк. 73 го він вийшов у море. І відтоді ні чутки, ні згадки. Принаймні, як мені відомо. Давай далі, Джоку. Переддень різдва. У цей день два роки тому ми втратили зв'язок зі світом. Два роки. Здається, минуло двадцять, відтоді, як я святкував останнє Різдво в Англії. Тепер, мабуть, про нас уже й забули. І цей корабель – лише ще один серед зниклих безвісти. Боже мій! Думка про нашу самотність викликає у мене задуху та стискання в грудях. Я пишу це в салоні вітрильника-домувальників з марною надією, що людське око коли-небудь побачить те, що я напишу. Адже ми знаходимося в серці жахливого сергасового моря, безприпливного моря Північної Атлантики. Зламана бізань щогла відкриває мені вид на безкрайню, нескінченну пустку водоростей, підступну, мовчазну бездонність слизу й огиди. З лівого боку, на відстані якихось семи чи восьми миль, розкинулася безформна, безбарвна маса. Жодному, хто побачить її вперше, і на думку не спаде, що це корпус давно загубленого судна. Він мало схожий на морське судно через дивну надбудову, яка утворилася поверхнього. Дослідження самого судна в телескоп говорить про те, що воно безсумнівно стародавнє. Припускаю, що йому сто, а можливо й двісті років. Лише вдумайтесь, двісті років серед цього запустіння. Це вічність. Спочатку ми дивувалися цій надзвичайній надбудові. Пізніше ми навчилися використовувати її, завдячуючи досвіду, який отримали від давно померлих моряків. Неймовірно, що ми опинилися поруч із цим видовищем для мертвих. Проте я допускаю, що безліч таких кораблів спочивають століттями тут, у цьому світі спустошення. Я не міг собі навіть уявити, що на землі стільки самотності, яку я споглядаю із обрубка розбитої щогли, вважаю, тут можна блукати сотні миль у будь-якому напрямку, але так нікого і не зустріти. І отой корабель, що руйнує одноманітність навколо, цей пам'ятник нещастя й спустошення, лише робить самотність більш жахливою, робить її особленням справжнього жаху. Розповідає про трагедії минулого та майбутнього. Що ж, повернемося до початку. Я приєднався до команди домувальника в якості пасажира на початку листопада. Моє здоров'я не було в порядку. Я сподівався, що подорож лише піде мені на користь. Перші пару тижнів нас супроводжувала спека та безвітряна погода. Тоді подув південний вітер, який протягнув нас повз сорокову широту. Проте набагато далі, на захід, ніж ми планували. Тут ми потрапили у потужний шторм. Усі сили було кинуто, щоб спустити вітрила, причому на допомогу на мачте піднялися навіть офіцери. На юті залишилися двоє – капітан, який взяв штурвал, і я. На головній палубі кухар був зайнятий мотузками за наказом першого помічника. Раптом попереду, крізь розплив чистий морський туман, зліва по борту, я побачив велику чорну стіну хмар. Погляньте на це, капітане. вигукнув я. Але хмара зникла ще до того, як я замовк. Через хвилину вона з'явилася знову. І цього разу капітана й побачив. «О, Боже!» – скрикнув він і відпустив кермо. Він вискочив у коридор і схопив рупор. Потім скочив на палубу і підніс його до губ. «Усі вниз, спускайтеся! Негайно вниз!» – завила він. І раптом його голос потонув у приголомшливому гуркоті з лівого борту. «Це було ревіння шторму! Мій Боже!» Ніколи раніше не чув я нічого подібного. Ревіння припинилося так само раптово, як і почалося. І в непорушній тиші почувся скрегіт приладдя. Збало би було чути брязкіт міді, і я швидко обернувся. Капітан кинув рупор і кинувся назад до штурвала. Я глянув угору і побачив, що багато людей вже були на такі лажі, де зі спритністю котів мчали донизу. Поруч було чути важке дихання капітана. Тримайтеся міцно, якщо хочете жити, хрипким і неприродним голосом виголосив він. Я подивився на нього. Він із болісною напруженістю нерухомо вдивлявся у напрямку вітру. Я теж глянув туди, і десь у 400 ярдах мені відкрилася величезна маса піни та води, що падала з неба. Негода з щепінням наближалася. У вуха вдарив настільки потужний і жахливий крик, що я без силу зіщулився від страху. Маса води і піни разом із потужним вітром вдарили в корму корабля. Одразу ж судно перекинулося на бік, а морська піна спадала величезним клаптями. Здавалося, нас ніщо не врятує. Усе перевернулося. І я покатився палубою, наче похилою стіною, проте за попередженням капітана вчасно вхопився за рейку. І тут мені відкрилося незабутнє видовище. Переді мною був портовий човен, а його полотняне покриття, наче хто несподівано, зірвав невидимою рукою. Вмить мас весел, човнових щогол і різного спорядження – як пір'я злетіла в повітря і загубилися в хаосі піни та ревищі. Сам човен підняло на підкладках і раптово кинуло на головну палубу, де полишило уламками пофарбованих у білий брусів. Минула хвилина найбільшого напруження. Потім раптом корабель випрямився, і я побачив три відірвані щогли. Звуки шторму були надзвичайно гучними бо я не почув жодних звуків цієї трощи. Я подивився на кермо. За ним нікого не було. Потім я побачив на рейці безформну масу. Насило підійшов до неї. Виявилося, що це капітан. Він знепритомнів Його права рука і нога виглядали розтрощеними. Я озирнувся Кілька чоловіків повзли вздовж корми. Я гукнув їх і вказав на штурвала, потім на капітана. Кілька підійшло до мене, а один пішов до керма. Тоді я розглядів крізь краплі води у повітрі другого помічника. З ним було ще кілька чоловіків, поперед себе вони штовхали канатну бухту. Пізніше я дізнався, що вони поспішали встановити плавучий якір, щоб тримати ніз корабля за вітром. Ми віднесли капітана до каюти і поклали на койку. Там я залишив його в руках доньки та стюарда і повернувся на палубу. З'явився другий помічник. А за ними решта вцілілих. Тоді я виявив, що всього врятовано лише семеро. Решта загинули. День минув жахливо. Вітер щогодини посилювався. Хоча найсильніші пориви вітру і близько не нагадували той перший шквальний вибух. Настала ніч. Ніч жаху. З гуркотом океану і шипінням у повітрі над нами. А вітер ривів, наче якийсь величезний первісний звір. Тоді, саме перед світанком, вітер майже миттєво щух. Корабель страхітливо похилило, а за борт стала потрапляти вода сотнями тонн. Вітер з новими силами налетів на вітрильник більше на бімс. Стихія притиснула корпус і поклала судно на бік. Ми знову вирівнялися по вітру і попливли серед тисяч фантастичних паурбів заграви. Вітер вкотре ущух, знову налетів після довгої паузи, а потім раптово зник. І так протягом страшних півгодини корабель переживав найжахливіше безвітряне море, яке тільки можна собі уявити. Безсумнівно, ми потрапили прямісінько в око циклону. Центр. Спокійний лише завдяки відсутності вітру, і все ж у тисячу разів небезпечніший за найлютіший ураган, який будь-коли існував. Наразі нас оточувало величезне пірамідальне море. Достатньо одного разу побачити, і його ніколи вже не забути. Море, в якому лоно океану прямує до неба жахливими пагорбами води. Мелини горизонтально за вітром, але кидається струманнями і вершинами вгору, і спадає вниз із безперервним гуркотінням піни Уявіть собі, якщо здатні цю картину, і ще хмари, що раптово розходяться вгорі, і місяць, що осяють цю пекельну метушню І ви побачите таке видовище, яке вдається споглядати смертним хіба що в момент загибелі Думаю, те, що ми бачили, неможливо порівняти ні з чим у світі людей. Нам вдалося пройти усе, незважаючи на сильний вітер, що подув пізніше. Минуло два важких дні і дві довгі ночі. Першний шторм перестав становити для нас загрозу. Лише тому, що він заніс нас у заповнені водоростями води величезного Сергасового моря. Тут величні хвилі втратили свою силу і перестали пінатися. А ми дрейфували далі, вже серед плаваючих мас водоростей. Проте вітер не вщухав. Ож корабель просувався крізь водорості, а іноді над ними. День і ніч ми дрейфували. А потім за кормою я розглядів зелений масив, значно більший за будь-який, що ми зустрічали досі. Вітер гнав нас кормою вперед, так що ми перевалили через нього. Ми ще рухались певний час коли я помітив зниження швидкості. Невдовзі я здогадався, що морський якір попереду застряг у водоростях. Одразу позаду я почув слабкий гуркіт, послаблений ревом вітру. Пролунав гучний звук, і корабель хитнуло. Канат, що з'єднував нас з морським якорем, розірвався. Я бачив, як другий помічник біжить вперед з кількома людьми. Вони втягнули залишки канату на палубу. Тим часом судно, яке втратило курс, почало кренитися бортом на зустріч вітру. Я бачив, як чоловіки прив'язали ланцюг до обрубка каната, і ніс корабля знову вирівнявся. Коли другий помічник піднявся на корму, я запитав його, навіщо вони це зробили. Він пояснив, що поки судно тримає ніс уздовж курсу, воно буде рухатися крізь водорості. Я запитав, чому він хоче, щоб ми пройшли через водорості, і він відповів, що один із матросів розглядів за кормою плесою з чистою водою, і ми маємо на нього випливти. Увесь день ми рухалися заднім ходом через незмірні масиви водоростей, але менше їх точно не ставало. Навпаки, водорості лише густішали, а швидкість корабля все зменшувалася. І ніч запанувала навколо. Наступного ранку ми виявили за чверть милі від корабля плесо чистої води, очевидно, відкритого моря. Але, на жаль, вітер стишився і судно стало нерухомо. Глибоко заплуталося в зелень. Великі пучки водоростей були повсюду, деякі на відстані кількох футів від палуби. Одного матроса скерували залізти на зламану щоглу, і все навколо оглянути. Звідти він повідомив, що бачить дещо. Але дуже далеко, тому не впевнений, що саме. Одразу ж він крикнув, що помітив дещо нерозбірливе з лівого борту. Лише після того, як отримав підзорну трубу, він побачив корпус стародавнього судна, про яке я згадував раніше. І ось другий помічник почав гадати, як би йому вивести корабель на чисту воду. Перше, що він зробив, це наказав схилити та прив'язати вітрило. І підняти його до верхівки зламаної щогли це допомогло б відмовитися від буксирування троса через носову частину, що, звичайно, заважало б руху корабля. Крім того, вітрило мало б рухати судно крізь водорості. Потім він вибив паруступ анкерів, прикріпив їх до кінців короткого троса, а його до кінця довшої котушки міцної мотузки. Далі він наказав опустити човен правого борту в водорості і поставив у ньому два якорі. Кінець іншої мотузки він прив'язав до човна. Зробивши це, він покликав чотирьох чоловіків, наказавши їм взяти з собою гаки для ланцюгів, окрім весел. Він мав намір протягнути човен крізь водорості, поки не дістанеться чистої води. Там, на краю маси водорості, він закладав два якорі в найгустіші купи порослі. Після чого ми повинні були перетягнути човен назад на корабель за допомогою прикріпленої мотузки. Тоді, як він сказав: "Ми візьмемо мотузку на кабестан і витягнемо її з цієї благословенної купи водоростей". Думаю, водорості виявилися більшою перешкодою для просування човна, ніж він очікував. Після півгодинної роботи вони віддалилися від судна не більше, ніж на двісті футів, але туман був таким товстим, що ми не могли побачити їх жодних ознак, окрім руху, який вони здійняли серед бур'янів, коли гнали човен. Минуло ще чверть години, протягом якої троє чоловіків, які залишилися на кормі, розмотували мотузки, поки човен повільно плив. Раптом я почув своє ім'я. Обернувшись, я побачив капітанову доньку, яка кликала мене. Я підійшов до неї. Мій батько послав мене дізнатися, містер Філіпс, як у них справи. Дуже повільно, міс Нолс, відповів я. Дійсно, дуже повільно, дуже густі водорості. Вона із розумінням кивнула і повернулася, щоби спуститися, але я на мить затримав її. Твій батько, як він? запитав я. Вона перевела подих. Цілком собі, сказала вона Але такий жахливо слабкий, він вигук одного з чоловіків перервав її. Господи, допоможи нам, що це було? Я обернувся Усі троє дивилися на огорожу. Я побіг до низи, а Міс Ноуз за мною Тише, вигукнула вона різко Слухайте Я дивився на корму, туди, де повинен був знаходитись човен у гледів дивне тремтіння водоростей За межами досяжності їхніх гаків і весел Там щось рухалося Раптом пролунав голос другого помічника «Стережіться, хлопці! Гій Боже, стережіться!» Водночас поряд пролунав хрипкий крик чоловіка немовби той заволав від нестримного болю Я побачив, як різко злетіло вгору весло А потім опустилося вниз, наче хтось ним різко вдарив тоді другий помічник вигукнув «На борт! На борт! Тягніть на мотузці! Тягніть на мотузці!» Тоді крик різко обірвався. «Тягніть!» – вигукнув я, і ми потягли. Мотузка напнулася, але човен не ворухнувся. «Приїжджіть до Кабистана!» – скомандував один із чоловіків. Не встиг він закінчити, як мотузка послабилася. «Посунулась!» — вигукнула місс Нолс. «Тягніть же, тягніть!» Вона тримала мотузку, і ми разом потягнули. Човен піддався нашій силі з дивовижною легкістю. «Ось і він!» — вигукнув я та відпустив мотузку. В човні нікого не було. Півхвилини ми приголомшено дивилися. Я звів поглядом в напрямку, звідки ми його притягнули. Серед громаддя водоростей зчинилося хвилювання, і я побачив, як щось безцільно звивається та рухається проти неба. Воно кілька разів похилилося з боку в бік, а потім знову занурилося в кущі, перш ніж я встиг як слід щось розгледіти. Я прийшов до тями, коли почув схлипування. Міс Нол стояла на колінах на палубі, вона міцно стискала одну із залізних стіек перил. На мить вона видалася геть розгубленою. «Підведіться, місноус», – лаєтно сказав я. «Ви повинні бути сміливою. Ми не можемо дозволити вашому батькові дізнатися про те, що сталося, не в його теперішньому стані». Вона дозволила допомогти собі підвестися. Я відчув, як сильно вона тремтить. Поки я підбирав заспокійливі слова, з проходу почувся глухий тупіт. Ми озирнулися. На палубі, обличчям донизу, наполовину в люку, а наполовину поза ним лежав капітан. Очевидно, він був свідком усього. Міс Нолс видала дикий крик і кинулася до батька. Я кивнув одному з чоловіків, і разом ми віднесли капітана назад до ліжка. Через годину він прийшов до тями. Почувався цілком спокійним, хоча й дуже слабким. Очевидно, страждав від болю. Через свою доньку він повідомив, що бажає передати мені керування кораблем. Після недовгих заперечень я погодився, оскільки видавалося, що від мене не вимагається виконувати обов'язки навігатора корабля, не маючи спеціальних знань у судноплавстві. Судно було знерухомлене в незворотно. Коли капітан остаточно видужує, зможе знову взяти на себе управління та висвободити судно. Я повернувся на палубу і повідомив людям волю капітана. Тоді я призначив боцманом одного обраного матроса та віддав йому наказ навести порядок до темна Я мав достатньо розуму, щоб дозволити досвідченій в морських справах людині вирішувати самостійно. Час наближався до заходу. Я з меланхолійним почуттям дивився, як світило хилиться до горизонту. Певний час я блукав кормою по колу, зупиняючись, щоб кинути оком на гнітючу морську пустку навколо. Чим більше я озирався, тим більше мене охоплювало відчуття самотності, депресії та страху. Я багато розмірковував над жахливими подіями того дня, і всі мої роздуми привели до одного життєво важливого запитання. Що такого може ховатися серед водоростей? Що ж це таке напало на команду човна і знищило усіх? Відповіді в мене не було, адже водорості зберігали мовчання, жахливе мовчання. Сонце впритул наблизилося до тьмяного обрів, а я похмуро спостерігав за ним. Воно бризкало великими згустками червоного вогню на водяну пустелю, що розкинулося за кормою. Раптом його ідеальний нижній край – було зіпсовано тінню неправильної форми. Якусь мить я спантеличено вдивлявся, а потім дістав бінокля, закріпленого на анкері. Роздивившись детальніше, я зрозумів, у що ми втрапили. Ця тінь, пляма навколо сонця, була скопищем іншого величезного масиву водоростей. Я пригадав повідомлення чоловіка, якого вранці відправили на вершину бізань про те, що йому вдалося щось побачити, але не зрозуміло, що саме. І така думка спалахнула мене в голові. Вранці масив водоростей було видно лише з висоти, а тепер з палуби. Отже, вітер, можливо, щільної водорості навколо корабля, збиває їх докупи, штовхає до більшого масиву. Здається, чиста смуга води була лише тимчасовою тріщиною в серці Сергасового моря. Це здавалося ймовірним. Такі думки роїлися в моїй голові, доки не настала ніч. Кілька годин по тому я продовжував ходити палубою, намагаючись охопити незрозуміле, але безрезультатно, і лише втомився до смерті. Десь о півночі я б пішов спати. Наступного ранку стало очевидно, що ділянка чистої води остаточно зникла за ніч, і тепер око сягало лише незмірно пустелю водоростей. Вітер ущух. З усієї цієї порослої водорості неосяжності не було чути жодного звуку. Справді, ми досягли цвинтарі океану. День минув досить спокійно. Коли я роздавав трохи їжі матросам, один із них запитав, чи можна їм трохи родзинок, а я з приступом раптового страждання згадав, що зараз різдво. Я дав їм те, що просили, і вони провели ранок на камбузі, готуючи собі вечерю. Їхня незграбна байдужість останніх страхітливих подій вражала, доки я не згадав, якими були їхні життя, бідолахи. Один із них навежився зайти на корму під час обіду та запропонував мені шматок того, що він називав сливовим пудингом. Він приніс його на тарілці, яку знайшов на камбузі, ретельно вимив її піском і водою. Він сором'язливо подав їжу, а я прийняв її, щоб не образити його почуття, хоча запах того їдла був мені огидним. У другій половині дня я ретельно оглянув у бінокль стародавній корпус корабля по лівому борту. Особливо уважно я вивчав незвичайну надбудову його боків, але, як вже казав раніше, не міг уявити її пристосування. Вечір я провів на палубі, втомлено оглядав цю мерзенну пустку. Незабаром настала ніч, різдвяна ніч, священна завдяки тисячам щасливих спогадів. Мені згадалася ніч минулого року, і на деякий час я з головою поринув у спогади. Моє повернення сталося раптово і виявилося жахливим. З темряви, яка приховувала головну палубу, почувся голос. На мить мені виразно вчувалися здивування, потім додалася біль і страх. Раптово. Він неначе наче змістився угору, пізніше за межі корабля. Замить запанувала тиша, збурена тупотінням ніг і стукотом дверей. Я зістрибнув з драбини та побіг уздовж головної палуби до бакової надбудови. На бігу щось збило з мене шапку, тоді я не звернув на це належної уваги. Я дістався бака і вхопився за ручку дверей, штовхнув їх, але двері були зачинені. «Відчиніть!» Заволав я і вдарив щосили кулаком. Почувся невиразний чоловічий голос. Відчиніть двері, вигукнув я. Відчиняйте. Ак, сер, я йду, сер, заявив хтось зсередини. Почулися непевні кроки. Чиясь рука намацала кріплення, і двері під тиском з мого боку відчинились. Чоловік, що відчинив мені, подався назад. Він тримав над головою масляну лампу, і коли я увійшов, він посвітив на мене. Його руки помітно тремтіли. Позаду нього я обличчя одного з його товаришів, добре виголено з верхньою губою змоклою від поту. Чоловік, який тримав лампу, розкрив рота і намагався щось вимовити, але не видав і звуку. «Що, Що це з міся було?» – вимовив він, нарешті зітхнувши. Чоловік позаду нього щось жестикулював. «Що це було?» Різко запитав я, переводячи погляд то на одного, то на іншого. Де ваш приятель? І що це був за крик? Другий чоловік провів долонею по лобі. Краплі поту злетіли додолу. Ми не знаємо, сер. Ми не знаємо. Це був Джесоп. Щось ухопило його саме тоді, коли ми поверталися. Ми, ми... воно ха. Під час розмови він різко подався вперед, а потім деякий час ніхто навіть не ворухнувся. Минули хвилини, і я вже збирався заговорити, коли раптом звідкись із безлюдної головної палуби долинув дивний звук. Тихий шум, наче щось там заворушилося. Чоловік із лампою схопив мене за рукав, а потім різко грюкнув дверима і замкнув їх. «Це воно, сер. вигукнув він із ноткою жаху і переконання в голосі. Я наказав йому мовчати, а сам прислухався. До нас не долинуло жодного звуку, тож я повернувся до чоловіків і сказав їм, щоб вони розповіли мені все, що знають. Знали вони назеючи скік. Оповідали, що сиділи на камбузі, журилися, аж поки відчувши в тому, вирішили піти у кубрик спати. Погасили світло і вийшли на палубу, зачинивши за собою двері. Не встигли ступити і кроку, як Джесоп закричав. Наступної миті усі почули його крик у повітрі над головами, зрозуміли, що поруч якесь страхіття, і накивали п'ятами у безпечніше місце. Тоді якраз я й підійшов. Коли чоловіки закінчили розповідати, мені почувся наче якийсь звук назовні. Я підняв руку, щоб усі замовкли. Я знову вловив той звук. Хтось кликав мене на ім'я. Це була Місноус. Досить ймовірно, що вона кликала мене на вечерю, і вона ще не знала про жах, який щойно стався. Я кинувся до дверей. Можливо, вона йшла головною палубою в пошуках мене. І там було щось, про що я навіть не здогадувався, щось невидиме, але смертельно небезпечне. «Зупиніться, сер. закричали чоловіки разом, але я вже відчинив двері. «Містер Філіпс!» – почувся голос дівчини поруч. «Іду, міс Нолс!» – крикнув я і вирвав лампу з руки матроса. Наступної миті я біг на корму, високо тримаючи ліхтар і злякано озираючись на всі боки. Я добіг до місця, де була груджчогла, і помітив дівчину, що прямували до мене. «Поверніться!» – крикнув я. «Негайно назад!» Вона обернулася на мій крик і побігла до драбини трапа. Я дістався до неї та пішов поруч, вона повернула обличчя до мене. «Що сталося, містер Філіпс?» Я вагався, потім мовив. «Не знаю». «Мій батько щось почув», – почала вона. «Він послав мене, він...» Я підняв руку. Мені здалося, що я знову чую звуки того, що вирушиться на головній палубі. «Хутко!» – вигукнув я. «Вниз, до кабіни!» «Як?» Кожна розумна дівчина, не витрачаючи час даремно, вона кинулася бігти. Я побіг слідом, зачиняючи за собою східний люк. У салоні ми розмовляли пошепки, і я розповів їй усе. Вона хоробро витримала і нічого не сказала, хоча її очі були надзвичайно широко розплющеними, а обличчя блідим. Потім із сусідньої каюти до нас долинув голос капітана. Естер Філіпс, там Мері». «Так, батько». «Гай заходить». І я зайшов. «Що це було, містер Філіпс?» Зібрано запитав він. Я вагався, бо хотів позбавити його поганих новин, але він якось кусь мить дивився на мене спокійними очима, і я зрозумів, що спроба обдурити його марна. «Щось сталося, містер Філіпс», – тихо сказав він. «Не бійтеся розказати мені, що саме». Я повідав йому все що знав. А він слухав і кивав із розумінням. «Це має бути щось величезне», – зауважив він, коли я закінчив. «І все ж ти нічого не побачив, коли йшов на кормо. «Ні, сер. «Щось ховається у водростях», – продовжував він. «Тримайтеся подалі від палиби вночі». Після ще невеликої розмови, під час якої він виявив спокій, який мене вразив, – я покинув його і пішов відпочивати. Наступного дня я взяв обох чоловіків і разом ми ретельно обшукали корабель, але нічого не знайшли. Мені стало очевидно, що капітан мав рацію у водоростях ховається якась жахлива істота. Я нахилився за борт і подивився вниз. Двоє чоловіків зробили так само. Раптом один із них вказав на щось Погляньте, сер. вигукнув він. «Прямо під вами, сер, Два ока як чортові величезні блюдця! Подивіться!» Я дивився, але нічого не бачив. Чоловік відійшов від мене і побіг на камбус. Замить він повернувся з великою грудкою вугілля. «Тут, сер. виголосив він і закинув його прямо під тим місцем, де ми стояли. Занадто пізно я побачив те, у що він цілився. Два величезних ока трохи нижче поверхні водоростей. Я миттєво зрозумів, кому вони належали, бо кілька років тому вже бачив екземпляри великих восьминогів під час круїза у водах Австралії. Обережно, чоловіча!» – крикнув я і схопив його за руку. «Це восьминіг, назад!» Я стрибнув на палубу. Ті ж миті, величезні маси водоростей полетіли в усі боки і півдюжини величезних щупалець здійнялися в повітря. Одне вхопило матроса за шию. Я спіймав його ногу, але не втримав і повалився назад на палубу. Почув крик іншого чоловіка, коли вставав. Я подивився в напрямку звуку, але від матроса не залишилося жодного сліду. Незважаючи на небезпеку, в сильному збудженні, я стрибнув на поруче і глянув переляканими очима вниз, але ні його, ні його напарника, ні чудовиська там уже і сліду не було. Скільки я простояв там, дивлячись з вниз, не можу сказати. Очевидь, кілька хвилин. Я був настільки приголомшений, що, здавалося, не міг поворухнутись. Раптом легке хвилювання пробігло водоростями, а потім щось зі смертельною швидкістю вигулькнуло з глибини. Що ж я побачив це вчасно, інакше мав би розділити долю двох матросів – та інших до них. Я врятувався лише тому, що стрибнув задом на палубу. На мить я побачив, як щупальце безцільно помахало над поруччям і зникло з поля зору. А я залишився сам. Прийшла година. Перш ніж я набрався сміливості повідомити капітану та його дочці новину про цю останню трагедію, після чого повернувся до компанії, щоб обміркувати нашу безнадійну долю. Коли я ходив туди-сюди, я зловив себе на тому, що безперервно поглядаю на ближчі жмути водоростей. Події останніх двох днів підірвали мої нерви, і я щохвилини боявся побачити смертоносні щупальці, які хапають мене через поручні. Проте каюта була набагато вища, ніж головна палуба, тож залишалася відносно безпечним місцем. Пізніше, коли я без певної мити ходив приміщенням, Мій погляд упав на корпус стародавнього корабля, і я миттєво збагнув причину цієї великої надбудови. Вона була призначена для захисту від жахливих створінь, які населяли водорості. Мені спало на думку, що я спробую побудувати щось подібне, адже відчуття, що будь-якої миті вони можуть схопити і витягнути у цю слизьку пустелю, було нестерпним. Крім того, робота зайняла б мій розум і допомогла би протистояти всеосяжному, нестерпному почуттю самотності. Я вирішив не витрачати часу. Тому, трохи поміркувавши, як мені діяти, я віднайшов кілька кутушок мотузки та пару вітрил. Потім я спустився на головну палубу і підняв оберемок кабистанів. Я причепив їх вертикально до поруча. Тоді до кожного прив'язав мотузку, міцно натягнувши її між ними. І на цю раму натягнув вітрила, пришивши міцне полотно до мотузки за допомогою шпагату та кількох великих голок, які я знайшов у кімнаті помічника. Не слід припускати, що роботи було виконано негайно. Лише після трьох днів важкої праці я закінчив роботу на Юті. Потім я почав працювати на головній палубі. Це було величезне починання. І минуло цілих два тижні. Перш ніж я охопив її по всій довжині. Тому що я повинен був постійно стежити за прихованим ворогом. Одного разу я ледь не був ним схоплений і врятувався лише швидким стрибком. Після цього протягом решти того дня я більше не працював надто вражений подіями. Проте наступного ранку я продовжив роботи і з того часу і до кінця нападів не було. Коли робота була майже завершена – я вирішив удосконалити конструкцію. Що я і зробив? Просмолив усі вітрила стокгольмською смолою, таким чином зробивши їх жорсткими та здатними протистояти погоді. Після цього я додав багато стієк і зміцнювальних канатів нарешті подвійне вітрильне полотно з додатковими вітрилами рясно вимащеними смолою. За роботою промайнув січень і частини лютого. В останній день місяця капітан послав за мною і без будь-яких церемоній повідомив, що помирає. Я глянув на нього, але нічого не сказав, бо давно знав, що це має статися. Він якось дивно-напружено дивився на мене, ніби хотів прочитати мої найпотаємніші думки і дивився так аж біля двох хвилин. «Містер Філіпс», – сказав він нарешті, – «завтра я можу померти». «Чи спадало вам на думку, що моя донька залишиться з вами наодинці? «Так, капітана Ноус», – тихо відповів я і чекав продовження. Секунди він мовчав, хоча зі зміни виразу його обличчя я розумів, що він обмірковує, як найкраще висловити те, що мав на увазі. «Ви джентльмен», – нарешті почав він. «Я одружуся з нею», – повідомив я, закінчуючи речення за нього. Легкий рум'янець здивування з'явився на його обличчі. Ви, ви серйозно думали про це? Я дуже серйозно думав, пояснив я. сказав він, як той, хто розуміє. А потім трохи полежав тихо. Допускай, що він поринув у спогади про минулі дні. Пізніше він вийшов зі своїх роздумів і заговорив, очевидно, маючи на увазі моє одруження з його дочкою. «Це єдине!» – сказав він рівним голосом. Я вклонився, і після цього він знову замовк на деякий час. Проте, трохи пізніше, він повернувся до мене. «Ти... ти любиш її?» І тон був гостро тоскним, а в очах ховалося відчуття неприємності. «Вона буде моєю дружиною!» – просто сказав я, і він кивнув. «Бог дивно вчинив з нами!» Про бурмотів він неначе сам собі. Несподівано він попросив мене сказати, щоб вона зайшла. А потім він нас одружив. Через три дні він помер, а ми залишилися вдвох. Деякий час моя дружина сумувала, але поступово час полегшив гіркоту й горя. Тоді, приблизно через вісім місяців після нашого друження, її життя наповнилося. Вона прошепотіла мені це. І ми, які без нарікання переносили свою самотність, тепер мали надію, на яку можна було сподіватися. Дитина стала зв'язком між нами і обіцяла, що ми не залишимося на самоті, коли постаріємо. Постаріємо. Думка про віки раптовим спелахом блискавки промайнула в моєму розумі. Їжа. Досі я думав про себе майже як про мерця. І мене не хвилювало нічого, крім миттєвих проблем тут і зараз, які нав'язували мені сьогодення. Самотність величезного світу водоростей гарантувала приреченість, яка затьмарила і притупила мої здібності. Очевидно, сором'язливий шепіт моєї дружини все змінив. Тієї ж години я почав систематичний пошук їжі. Серед вантажу, який мав загальний характер – я виявив велику кількість консервів та провіанту, які я обережно відклав у бік. Я продовжив, і справа ця зайняла у мене майже шість місяців. Коли вона була закінчена, я зробив певні розрахунки, які сигналізували, що на кораблі достатньо їжі, щоб зберегти життя трьох людей протягом приблизно 15-17 років. Я не міг вирахувати точно, тому що я не мав засобів обчислити кількість, яку потребує дитина рік за роком. Проте цього достатньо, щоб усвідомити. 17 років. Усього 17 років, а потім? Щодо води, то я не хвилююся, тому що я влаштував велику вітрильну ванну з брезентовою трубою у бак. І з кожного дощу я черпаю запаси води, яких ніколи не бракує. Дитина народилася майже 5 місяців тому. Вона гарна маленька дівчинка, і її мати виглядає абсолютно щасливою. Я вважаю, що я міг би спокійно бути щасливим з ними, якби я не думав про день, коли спливуть 17 років. Вірогідно, ми можемо померти задовго до того. Але якщо ні, тоді наша маленька дівчинка буде підлітком, якому треба багато їсти. Якби хтось із нас помер, але ні, за 17 років багато може статися. Я почекаю. Сподіваюся, я придумав дієвий спосіб відправити повідомлення, і йому не завадять водорості. Я побудував невелику вогняну кулю і прикріпив це послання, надійно укладене в маленьку бочку. Вітер швидко понесе його звідси. Якщо воно колись дійде до цивілізації, тоді побачать усі, що воно відправлено, Тут слідувала адреса, яка чомусь була грубо стерта. Потім ішов підпис автора Артур Семюль Філіпс. Капітан Шхуни глянув на Джока, коли той закінчив читати. 17 років тому. задумливо пробормотів він. І це було написано. Років так двадцять дев'ять тому. Він кілька разів кивнув головою. Бідні створіння. Як же ж давно це сталося, Джоку. Як же давно. Кінець оповідання Вільям Гоуп Годжсон написав продовження, яке було опубліковано в американському Blue Book Magazine в серпні 1907 року. В наступному випуску ви його зможете послухати під назвою П'яте послання з морської пустелі». Тож долучайтесь до спільноти Бабай, підписуйтесь на канал Ютуб та допомагайте Збройним силам України. Україна обов'язково переможе. Слава героям!